«Але хто? Кому ви довіряєте, дочка моя? Кому ж? Кому? Вона справді не знала, кому вірити на цим світі. Ви забули про найдовірнішого і найвірнішого вам, ображено нагадав Бода. Про вас? Хіба ви могли б отче? Як син церкви, я повинен поїхати на собор, моє місце там». «Я не знала. Тоді прошу вас, коли виникне потреба». «Так, тільки тоді, як виникне потреба». Несподівана Євпракція сяйнула думка. «Отче, а коли б з вами поїхали туди і київські посли? Єпіскоп Федір, вийвода Кирпа, єпіскоп особа духовна. Вийводу ви знаєте давно, він коли треба теж міг би посвідчити». Абат вислухав Євпракцію без захвату. «Не знаю, чи захочуть їх слухати на собою». «Говоритимете ви, а вони просто мовчазні свідки. Мені легше буде, коли там і руські люди. Зрозумійте мене, отче. Я подумаю, дочка моя, мені не хотілося б почути відмову. Вважайте, що це моя вимога. Ніхто не може вимагати у святої церкви». Євпраксія відвернулася. бат зрозумів, що в цьому вона не відступить. Сидіння в вежі навчило їй твердості. Хоч не усьому і не завжди, але навчило. Довелося аббатові брати з собою констансу також і руських послів. А Євпраксія знову змушена була поринути в кількамісячну нудьгу і самотність. Хоч усі довкола щасили намагалися... Виказувати її увагу, навіть захват. Та все те несправжнє, вдаване. За всім стояло вичікування плати від неї. Але ціну не називано, і це пригнічувало найбільше. Чого від неї хочуть? Навіщо тримають у цьому почесному ув'язненні? Чому не відгукується Матільда на її прохання поїхати куди-небудь? Чи то до тітки, колишньої угорської королеви, а чи додому в Київ. Принаймні, могли б відпустити її на якийсь час до короля Італії Конрада, знаного їй більше під ім'ям Коррада. Але вже тут є в праксі недвозначно заявлено графиною, що Конрад одружується з нормандською принцесою Констанцією. Ведуться переговори про шлюб, отож не годилося б. Виходило, що її визволили з вежі, куди була кинута через брудні підозри Генріхові щодо Курадо, а тепер самі ті підозри поділяють. Жорстокий світ, і немає з нього виходу. Могла б радіти за свою вільтруд, яка, здається, знайшла своє щастя, але тут був заубуш. Барон не діждався прибуття папи до Каноси. Вибрано час, коли в замку був Вельф із своїми баварцями. Баронові урочисто дарована маєтність десь у Баварії. Не знати, що правда яку, може, якісь голі скелі. Та однако віднині вже не був заубуш свиня-сьома, а справжній маєтний феодал. Нарешті міг мати жону, завести родину, покінчити зі своїм ганебним, сервілістичним трибом життя з прислужника перетворитися на людину повновартісну, незалежну, а отже порядну. Єпіскоп поєднав заубуша звіль труд. Вони цілували хрест і дали необхідні запевнення шлюбної вірності. Після чого почалося весілля, справжнє баронське весілля, на яке зазвичай відводилося два тижні, яке мали прикрашати пишні учти, лови на звіра або принаймні на птаства, рицарські турніри, лова влаштоване на перепілок, які саме летіли з північних країв і стовлені, обліплювали всі мури-коноси, вкривали всі довколишні пагорби, падали на землю сірими безсилими грудачками, а там з реготом накривали їх густими сітями п'яні рицарі і сам Заубуш виказував у цьому ділі особливий сприт. Гільтруд ходила всі дні, розпишніла, поблідла, синцями під своїми причистими очима, якась ніби забула про свою запобігливість перед імператрицею, бо ж була тепер не донька загиблого бідного рицаря, а баронська жона, Зате за убуш, за усіма забавами і дурощами, не забував про Адельгейду. силяко підкреслював її високий стан. А десь на десятий чи одинадцятий день весільних забав, влучивши мить, коли імператриця була поряд з Рафиною Матільдою, упав перед євпраксією на коліно, звів на неї благальний погляд. — Простіть, ваша величність, був вродливий попри своє каліцтво. В його вкляканні не відчулося приниження. Цьому дивному чоловікові якось усе ніби личило, і високі зльоти, і неймовірні злочини, і каяття. За що вам прощати, барони? За все, ваша величність, ця чиста душа поєднала своє життя з моїм. Коли неї я теж очищаюся, повірте, ваша величність. Тільки чистих душ ви забруднили, чи спитала, чи ствербила його в праксі, уникаючи дивитися на заубуша. Хоч він однаково пхався їй перед очі, якийсь змолоділий, майже такий нахабний, як при імператорові. Я виконував веління імператора, ваша величність. Тільки веління. Тільки і завжди, ваша величність. А в соборі? Журина. Її смерть. Веління імператора, ви не знаєте меж падіння цього чоловіка, ваша величність. Все коло нього неминуче забруднюється, псується. Тільки ви збереглися від зіпсуття, зберегли свою чистість, ви свята. Він упав на підлогу і поцілував її черевики. Вільтруд вирвалася з заточення двірських дам.